75. A Londoni Tower Willevel Kéttel 2014. augusztusa Látogatásunk apropója egy képzőművészeti installáció volt. A száraz vizes árok túloldalán több tízezer élén piros kerámia pipacsot helyeztek el. A végső terv szerint 888.246 ilyen pipacsnak kell ide kerülnie, a nemzetközösség minden egyes katonája után, aki az első világháborúban hunyt el. A háború kezdetének századik évfordulójára emlékeztek ekkor Európa szerte. Rendkívüli szépségen kívül a művészeti installáció egy másfajta módja volt annak, hogy megjelenítsék a háborús vérrontást, sőt, magát a halált is. Megrendültem. Az a sok ember élet, az a sok család. Azt sem könnyítette meg a helyzetemet, hogy erre a Tauerbeli látogatásra három héttel Mami halálának évfordulója előtt került sor, vagy hogy mindig is összekapcsoltam őt a nagy háborúval, mert a születésnapja július elseje, a szommi csata kezdetének napja is. Ez a háború legvéresebb napja, a brit hadsereg történetének legvéresebb napja. A flandriai mezőkön pipacsok nyílnak. A szálak összefutottak a szívemben, és az agyamban a tower előtt, amikor valaki odalépett hozzám, átnyújtott egy pipacsot, és arra kért, helyezzem el én. Az installációt kitöltő művészek azt szerették volna, hogy minden pipacsot egy-egy élő ember helyezzen el, eddig több ezer önként már meg. Willy és két is kapott pipacsot azzal a kéréssel, hogy helyezzék el őket bármilyen általuk kiválasztott helyre. Miután megtettük, mindhárman hátra léptünk és elmerültünk a gondolatainkban. Azt hiszem, éppen ekkor jelent meg a Tower egyik őre, üdvözölt minket, mesélt nekünk a pipacsokról, s arról, hogyan vált a háború brit szimbólumává. Ez volt az egyetlen növény, amely virágzott, a véráztatta csatamezőkön, mondta az őr, aki nem más volt, mint Danat tábornok, az a férfi, aki visszavezényelt a háborúba. Úgy tűnt, minden összeér. Megkérdezte, körbevezessene a Towerben. Hogy ne? Feleltük. Föllesétáltunk a Tower meredek lépcsőin, bekukkantottunk a sötét sarkokba, és hamarosan egy vastag üvegből készült vitrin előtt találtuk magunkat. Benne káprázatos égszereket őriztek, köztük a koronát is. Szentségeség! A korona! Az, amit az 1953. évi koronázáskor Nagyi fejére helyeztek. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez ugyanaz a korona, ami Gangang -gang koporsóján pihent, amikor végigvitték az utcákon. Ugyanúgy nézett ki, de valaki rámutatott néhány lényeges különbségre. Nos, igen. Ez volt tehát nagy koronája, egyes egyedül az övé, és most eszembe jutott, hogy elmesélte, milyen hihetetlen nehéznek érezte, amikor először került a fejére. Súlyosnak is tűnt, és varázslatosnak. Minél többet nézegettük, annál fényesebb lett. Lehetséges ez? És a ragyogás látszólag belülről jött. Az égkövek is megtették a magukét, de a korona, mintha rendelkezett volna valamiféle belső energiaforrással, valami olyasmivel, ami túlmutatott a részein, az égköves szalagon, az arany burbon liliomokon, a keresztbe kasul befogó íveken és a csillogó keresztösszességén, és persze a hermelines talapzaton. Önkéntelenül úgy érezte az ember, hogy hasonló fényt árazhatnak a kísértetek is, akik éjszakánként bolyonganak a Towerben. Lassan bámulattal pásztáztam a tekintetemmel alulról felfelé. A korona csoda volt. Egy transzcendens és szugesztív műalkotás, akár csak a pipacs installáció, de abban a pillanatban másra sem tudtam gondolni, mint arra, milyen tragikus, hogy ott kell maradni a bezárva a tower falai között. Egy újabb fogói. Kár érte! Mondtam Vilinek és Kétnek, amire emlékeim szerint semmit sem reagáltak. Talán a Hermelin szalagot nézték, és eszükbe jutottak az esküvői megjegyzéseim. Talán nem.